Euskaraz izen duzu Agenda Ostegunean, iluntzeko sortzitan, akelarraik kulturelkartean bakarrizketak egonen dira Euskalduna naiz eta arraero nago izena du eta Euskal Herrian Euskarazek altolatzen du Ostegunean ere, iluntzeko sortzitan Gaurkotasunez beti dagoen itzaldia gizonen paperberria benero harremanetan. Zabi harakamaren eskutik engarezko binkuletxean. Oso ekitalde polita izango da urrengozti lalean, sortzitan saldiko e, maldiko kartean, kaltaldia. Irakurketa Zabieresu beleten olertian. Nat Nazarrek joko du gitarra eta Elena Etxartek irrengo du irakurketa. Eta lagun batean, hainbat ekitaldi izanen ditugu. Miganda hargan Euskararen eguna ospatuko dute. Ezagaitzun, Euskaraz Bizi nahi dugu eguna ospatuko da. Txariara natzen, Euskal Festa. Hoteizan, gure ingurugiro, horrekatzeko, bizikrapleen eguna. Burrelatako lagun eta burrelatako batean bederatzietan txango baztanera eratuko dute. Egitarago izango da e, gorramendi gaztetegia bizita egitera. Gero Txorromin Ur-Hausi e, ikustera eta ondoren Elizondo Baskaltzera. Aldezarreko karriketan egun osoan zehar, dantzak eta musika izanen duzu be. Gero izanen dugu askapenako lehenengo formazioen mintegia, aziko da marretan, Non nik gatoz Euskal Herrria bostehun eta gero, Floren oiz historialararekin. Hambietan, abila, jala, utopiaren eta imperialismaren amets, Luis Miguarte Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin. Lauretan Europazarreko erzisistentzia berriak estaturik, gabeko nazioak eta eskerra Europan igor urriko etxea urrutiko etxea, labeko nazioarteko idazskaarekin. Eta seietan internazionalismoa, herrien arteko samurttasuna. Azka penaren eskuz Arrazadeko ordu bietan e, Iruñazarran bertso bazkaria Izanen da, John Maia eta Maialen Lujanbio Bio aiko dira bertxotan e, Txartelak eskuratxeko eka, Aizkanteketan eta Iruña Iruñazarran Egoitamar eurotan Haueko amaika ater ditan Elizondo kolura aretoan, kontzertuak egonen dira Anjoko dute besteak beste Berrizarrakek, hoian begak eta bale Eta azte uro osoan barna Iturramako jaiak, hongi pasa.